Хоча Комаров, здається, на полюванні, але Левчук у селі. Якби я знав, де живе Люська. До чого тут Люська? Чи може справді поїхати до мами, до Іринки? Але раптом туди ж приїде Магда. Молодий чоловіче. Я вернувся. Бабуся махала рукою. Повернутися? Піти? Усе ж я підійшов, правда, навмисне повільно. Але бонь вона пригадала ще одну адресу потрібно мені, як п'яте колесо довоза. «Якщо там не влаштуєтесь, приходьте до мене». «Дякую, але...» «Я живу разом з дочкою, а її, напевне, не буде до понеділка. У нас трикімнатна квартира, і ви ці дві ночі переночуєте». «Дякую», – сказав я. «Мені якраз і потрібно на дві ночі. З понеділка у мене буде бронь». «От і добре. Якщо не влаштуєтесь, приходьте. Я живу». Вона назвала адресу. Я поспішно ще раз подякував і швидко пішов Алеєю, прагнучи одного, якому мога скоріше зникнути зі старечих вицвілих очей. Частина друга. Андрій Троян. Профілі. Якби існувало поворотне коло часу, думав я, виходячи зі свого будинку, якби воно існувало. Той що? Спитав себе. З тим і зупинився посеред подвір'я. Біля пісочниці гралися діти. Біля хлопчисько, син інженера картонно рубероїдного заводу з третього поверху нашого ж під'їзду, гасав на велосипеді, хвацько кермуючи однією рукою. Він був певен, що когось неодмінно захопить його геройство. Я подивився йому вслід, проте, звісно, не захоплено, а заздрісно. Але справді... Поворотне коло мені потрібне. Тільки не для повернення вчора чи позавчора, а кудись значно далі, може в дитинство чи що, а може й далі, до пори, коли я ледве почав себе усвідомлювати. Я лежу на столі чи де там і кричу «Уа-уа!» На мене захоплено дивиться медсестра. Здоровенький хлопчик буде, полегшено витирає під злоба лікар, Нарешті з'явився зловредний, блаженно-втомлено посміхається мама. А я собі кричу, або й не кричу, а лише дихаю. Попереду в мене ціле життя, більше навіть, ніж у цього хлопчистка, що гасає на велосипеді. Я озирнувся, але велосипедист, порушник правил, кудись зник, і даремно було шукати його поглядом, хоча б навіть захопленим. Час цього дня повзе, наче старезна черепаха. Ще крок, другий, ще кілька кроків і знову зупинка. Біля крайнього під'їзду сусіднього з нашою малосімейкою будинку сидять дві бабусі. До мене долинули обривки їхньої розмови, і я повернув до них голову. Цих бабусь я знав, знав і їхніх невісток, про яких вони вели мову, осуджуючи їхні забаганки і стиль життя. Одна з них – старунка, висока. У величезних рогових окулярах працювала в аптеці неподалік і мала звичку голосно повчати свого сина, коли виходила гуляти з ним на подвір'я. Вона весь час запитувала його «Зрозумів?» і бідолашний хлопець мусив весь час твердо кивати головою. «Зрозумів?» – спитав я себе і вийшов на вулицю. Мимо мене проїхав автобус, обдав ютким димом, спинився, бо відразу за нашим будинком було перехрестя. Я поспішно відійшов убік, вдихнув свіжого повітря. Автобус швидко рушив, і мої легені ще раз ковтнули порцію спрацьованих газів, правда, тепер уже з більшої відстані. Я затамував на кілька секунд подих, у горлі різко засвербіло. Мій експеримент завершився тим, що я змушений був долонею витерти сльози з обох щік. Крепкування над самим собою знову закінчилося отже майже нічим. Я пройшов ще трохи, ноги несли мене на вулицю Суворова, за адресою, яку отримав там, у парку. Якби в нашій кімнаті можна було припнутися ланцюжком, може б, я не робив цієї дурниці, а може, гриз би ланцюга зубами, намагаючись вирвати зв'язкої нестерпної тиші, від якої не рятував навіть увімкнений телевізор. Тиша та сиділа в мені самому і коли намагався її прогнати. На зміну приходили голоси, які могли бути лише голосами з минулого, які нагадували про все те, що було і так мені відомо, але стверджували його з дивовижною впертістю та послідовністю, хоч і звучали хаотично. У цьому хаосі була своя закономірність. Кожен новий голос звучав наче притишеніше за попередній, але наполегливіше. Вони нагадували про моє безсилля перед самим собою і перед ними. І я міг вступити у суперечку, щось сказати собі, але мої аргументи були на диво кволими. Голоси належали тим, з ким я вчився і працював колись. Багатьох уже позабував, часом пам'ятав якусь фразу або дві, але то були, як на те, дошкульні для мене фрази. Моє друге я, що часом з'являлося для суперечок. Тепер складалося не би з частинок цих голосів, і я підсвідомо погоджувався з ними. Я спробував систематизувати голоси по-своєму, але не міг зловити ту нитку, яка б допомогла влаштувати версію хоч для всякого такого виправдання. Але що робити, якщо я навіть не був пенен, чи потрібне це виправдання? Ти невдаха, невдаха, ти втікав, утікав, пам'ятаєш, як ти переїжджав минулого разу, Майже до такого ж міста, як ти любив це місто, а потім проклинав його. Це називається пошуком самого себе. І коли я зрозумів, що моє виправдання мені ж не на користь, збагнув, що є вихід. Вулиця Суворова. Бо ні ще одне кіно, ні зустріч із кимось знайомим, якщо зустріну, навіть пошуки кави і стояння у черзі не порятують, як було рятували, коли я знав, що мені все-таки є куди вертатися». У маленьку, затишну квартирку, під хайч але близьке і звичне магдене крило. Я встав, іначе сомнамбула, пішов до дверей. Тепер я був не самотній. Ось вона, вулиця, поруч. До людей рукою подати, але до жодного, звісно, не підійду.